goizuntan Kolommbilderat jonen gira, jakin behar da martxoaren hogeita irura arteko Epe ezagi dutela Kolombian bakearen esinatzeko, Juridikzio berezibat ezagiko dute gatazkan izan eskubide urraketa larrienean epaitzeko eta hortaz mintzatzeko hor dugu gurek ilan Euskal Telebistako kazetari den Arantxi Padia, egu egunon zuri? Egunon, Beraz, lehen-lehenik e, ginda akordio hori, e, esku emaite hori nunbait egitarek nola hartzen dute? Bueno, ba, e, menegi asan Kolombian e, eraguztietako e, iritziak daude e, azken finean ulertu garde Ego berrogeita urte baino gehiago dauzkan gatazka honetan ba denbora asko dara matela entzuten e, bakea lor daitekeela eta bakea gertu dagoela eta eta amarmila kontu eta oso zurrak dira. Nik esan dezaketan eratzeko sorpresa handia izan zela E, akordio hau sinatu eta urrengo gunean, galetu genienean, e, Kolombiarrei eaz ze, zeintzen, beraien iritzia, e, nik e, pentsatzen nuen, ba, e, ba, bueno, e, igual inoizuen eta esan izango naiz, baina pentsatzen nuen jendeak pozik erantzun zuela eta denetarik entzun genuen batzuk zioten, bueno, ba, beste e, inungo garrantzirik gabeko albiste bat izango balitzu ez dela, e, bueno, ba, Ba ikusi beharko da ez, erantzuten-zuten ez, ikusiko dugu benetan e, bakea lortzenen ala ez, e, eta azken finean, e, ba alderdi guztietako e, pertsonak daudenez e, iritzi desberdinak dauden, batzuk uste dute, e, ba akordio honetan, edo justizia transizionala e, behitzen zaioan akordio honetan, ba farkeko garrilariak eta e, eraberean e, estatuaren e, militarrak edo estatuaren indarrek ez dutela, E, zertan e, ba, no, zigor berdinak izan behar, ba, e, batzuk uste dute ba, militarrak gainetik daudela, gerrilarien gainetik, beste batzuk aldiz, e, uste dute oso albiste ona dela, e, Kolombiak egun bizi duen egoera oso itxarro pentsua dela, bai e, Kolombiarren tzat eta bai mundu osoan zehar e, ba, dauden herritarrentzat e, ez azken finean bakea ez delako herri batena behizik eta mundu osoarena. Eta beste kaliz, ba, bueno, batzuk baikor, beste batzuk ezkor, eta beste batzuk ba, zuhurtasun ez, e, kustan dute. Baina nike azpimarratuko nuke, e, zuhurtasun hori dela, e, urte asko eta askoetan, sinistareazi e, e, zaielako kolombiarrei e, bakea e, ez dela lortzen e, mai batean inguruan eserita baizik eta borrokan ez? Hordun, hor e, ba... Es Angeles zake iritzi desberdina asko daudela, lan handia egin delako Kolonbiarre xinistarazten eh farkeko gerrilariak e, akabatu edo, edo indarrez bukatu bar dela gerra horrekin eta ez e, bakea akordi bat lortzen. Beraientzako eh ba, bueno, terrorista batzuk direlako kasu askotan eta medioek hemen ba, mina asko edo egin dutelako hori e, ba, orixinistarazten ez Hortaz, nik uste, e, laburpen gisa esango nuke, e, iru-iritzi mota daudela, eta hori korrean, e, ba bueno, gu medio, e, medio garen moduan ba beste erabatera ikusten itugula gauzak, baina nien jendeak nik uste irurogei urte e, kasi direla, gatazka hasi zela, eta askok ez dute beste Kolombia bat ezagutzen. Ezagutzen duten bakarra hause da, Orduan ez dakite ezer den Kolombia bat bakean. Iritzi guzietari badela pixkat, historikoa da, gertatzen ari dena, edo jadanik, berroko eta maro izan dira entxegoak, baina hau da, sinezgarriena, edo jadanik izan dira. Ba, inikustu edo, ez da, dakizuen moduan, ez da aurreneko aldia, e, bake prozesu bat e, saiatzen direla, bake ba, prozesu batean ba, euren apustu guztia egiten dutela, baina bai esan eta... E, Gehien azpimarratzen dena hemen da e, Farkek inoiz ez duela horrelako pauso historiko, historikorik eman e, ba, Kolombiako gobernuarekin adostasun batera iristeko. E, azpimarratu behar dena da e, orain arte, etzitza iola orain arteko sinis e, garritasun hori ematen, gerriari, eta nik uste poliki-poliki pausoak poliki, e, pa, e, ematen doazenean e, nolabait, eh ba bueno, jendeak, e, duela, e, egitan egietan e, bakea ba hurbil dagoela eta eta azken finean nikuztet ba, eh poliki egite horrek naiz eta eh badirudi denbora asko daramatela negoziatzen, eh ba hiru urte daramatsate, urte egitera doaz e, orain urrian eta, eta azkenean, bueno, ba nik uste, te, presak ez direla inoiz E, lagun e, onak izaten eta hemen badena gaude desiatzen noski ba, bakea noiz sinatuko eta noiz iritsiko den bakea kordio hori ez baina egondira e, bain bat e, momentutan nolabaiteko arriskuak e, bake prozesu hori bertan bera geratzeko bertan bera usteko, eta Hor, ba, hainbat, ba, puntu daudez, e, hemen fark gerrilak ikusten duena da, eta eskatzen duena da, behin eta berriz, e, bi aldeko suetena egotea, horrek asko erraztuko lukelako e, kolombiako gobernuarekin, ebake prozesu horretan, pausoak are azkarrago ematea eta kolombiako gobernuak aldiz orain arte defendatzen du, bakea asinatu arte, ez dutela suetenik iragarriko. Orduan horrek ze eragiten du? E, ba, abanan, Kuban e, negoziatzen dauden e, bi delegazioak, ba, mai baten inguruan daude negoziatzen, baina hemen Kolombian oraindik gerrak jarraitzen du. Naiz eta, eh, e, suetena iragarri, azken finean eh, bien arteko gatazka horretan, eh, Kolombiako gobernuko militarrek e, erasotzen badute, FARCek, FARCeko berriariak erantzuten dute. Hortaz, gerran jarraitzen dugu, oraindik. horregatik eskatzen dute behin eta berriz, bialeko sueten hori. Bakeprozesuak inoiz ez dira izan sueten baten barruan, eta eta horrek ba, argiuzten du, horain arteko saialak eretan ez duela funtzionatu, sueten bat egon behar duela. Horregatik, bueno, izan daiteke urrengo pausua, edo iragarri dezaketen urrengo pausua, eta hemen... E, ba mundu guztia denak iragarpen horren zain gaude, hurrengo pa izango litzateke, e, gobernuak, kolombiako gobernuak suetena iragarritzea. Eta horrek, e, ba esamez dela, ba, bai fark gerriaren nahiak beteko lituzke, eta baita eta kolombiarra asko eta askok eskatzen duten, e, ba hori ez, e, bialdeko suetena izatea, eta horrek, era ba, erabatera edo bestera, ba bueno, gobernuaren... E, Naya edo gobernuaren eh takite, pauso hori edo ba are geiago sakonduko luke, ez? Biak daudela, bi aldeak bai farkeko gerriariak eta bai Kolonbiako gobernua, ba bake bake baten alde. Kolombiaren egora ipatzen dugu Goiz Bergina, Arantzi Padilla Euskal Telebistako kazetariarekin goizuntan, martxoaren 23ra arteko epea ezarri dute Kolombiana bakiaren zignatzeko eta lehen partian entzuten ginu entzurekin Arantzi Padilla, surki eh? jukatzeneri zela afera, eh? Kolombiarek nahiago sutela bea egon eta sigi eta zen. Panoramaren gure entzulera esplikatzeko, 250 urteko gataska dugula, sortu zen nonbait ordukoak gintari kontxerbadoreak eta farken hartian, fark sortu zen ere e, lurren desjabetzearen salatzeko. Gehien batazku marratuko egunuke lurren kontua dela, ez, kolombiako katazkaren oinarria. Eta zuk esan bezala, ba farka gerrian olabaite sortzen da altxamenduorren kontrak, e, horren kontra, eta FARC gerriaren kontra sortzen dira paramilitarrak eta e, paramilitarren kontua hemen ere azpimarratuko genuke izan ere hemenbakea lortzeko esaten duten e, kontua da, e, naiz eta FARC eta kolombiako gobarnuaren artean e, akordio batera iritsi paramilitarrekin ez bada bukatzen eta paramilitarrekin ez bada lortzena e, akordio bat edo nolabait beraiekin bukatzea hemenbakea ez da lortuko. Zergatik e, paramilitarrak Azken fineankin kon edo eh, Farkin kontra, edo, eh, bai, farkin kontra eh, joateko sortu bat ziren. Eh, bueno, Miltarrak eta paramilitarrak eta eh, mundu guzti hori esan genezake hitzerrexetan eh, eh, bere horredan jarrituko lukete ez badute, ez badute akordio bat heltzen hortaz, eh, Hemen e, nolabait laburtzear arren Kolombiako Gobernuak eta farke lortutako aurreneko akordioa lurren inguruan izan zen. Hemen e, kalkulatu dituzte berre hogei mila hildako daudela, Ka hirurogei urtetan. eta bost milioi desplazatu. Alegia bost milioi kolombiarrek atera aberra dute euren etxetatik gehien tsuenak... E, ba, nekazariak dira euren lurretatik e, e, ba, bidali dituztenak, eta, eta, bueno, ba, e, ez dakite, kontua, ba, keprozesonen barruan e, lortutako akordioetan esan garrantzitsuenak direla lurren inguruan lortutakoak, eta, e, oraingo hau, ba, justizia transizionalari dagokionez. Zergatik, justizia transizionala deit, deitzen dioten, eh, akordio honetan, lotu dutelako bai farkeko gerriariak, bai militarrak e, egindako krimenak edo delituak e, ordaintzeko, benak ba, edo, edo zigorrak ezarri dituzte. Horrek esan nahi du, e, ez dela in, e, zigorga betasunik egongo edo impunitatearik ez dala egongo guztiek ordainuko dute eta hori oso pausogu garrantzitsua da, ze Orain ari dira zehazten... Gobernoa prest da? Arantxipadia gobernoa prest agertuko da, zure ustez? Bai, bai ze azken finan horizuen zalantza ez. Azke, e, farkeko garriari esaten zuten, beraiek kartzelara, espetxetara, ez zirela joango. Logikoa da, e, pentsatzea, e, bake prozesu baten barruan egonda, ez dituztela dela armakutziko kartzelara joateko. Eta, eraberean, santos presidenteak esaten zuen impunitaterik edo zigorgabetasunik gabetasunik etzela egongo alegia ez dituztela dela zigorriga behutziko hainbeste urdetan gerra baten barruan parte hartu dutenak. Hort, hortun, eh, santos presidenteak hon hartu du, eh, Farkeko garrilariek eh, zigorra jasan eh, behar badute edo jaso behar badute bere alderdiko, alergia e, militarrak edo indarre, estatuko indarrek ere, ordainduko dutela. Eta hor, zehaztu dutena da, krimenak e, egin dituztenak edo beraien delituak, odol delituak dituztenek, edo gizateriaren kontra doa zen delituak egin dituztenek, onartzen badute egindakoa, bost eta zortzi urte bitarteko zigorrak izango dituzte. Eta onartzen ez dituztenek, e, hogei urterainoko zigorrak. Horain, zehaztenari irena, eta horain da, ez da bai da politikoa bai kongresuan, eta bai, e, ba, bueno, gobernuaren e, ba, erakunde altuetan, e, ez dituztela dela gartzelara eraman gobaizik eta beste zentru batzuetara. Eta horari dira zehazten, nola egingo duten, bazken finean, e, denean gustura gelitu behar delako hai, akordio hori ez da, baina ordaindu biek bi alderdikoek ordainduko dutela hori eh, akordi horretan sinatuta gelditu da. Bukatzeko denbora haintzina baitoa arantxipa dia, uh, paramilitarren uh, sortzean, nunbait bultzatu zuten uh, estatu batuek hori egiten alda, eta um, beste galera bat, uh, galera horretan, narkotrafikanten papela zoin den Kolombian. Galera zailak eh Bueno, <risa> <risa> no. para, <risa> para, para militarak uh, bo, biltsiko, batuek, partez, la burbil seco estado batuek partes esa risutela no bait horduko gobernuaren laguntzeko eta farkeen kontraborogatzeko hori zen. Bai, bai, bai, eske funtzion hori da eta hemen e, lehen errandi zuten e, moduan eh e, paramilitarren papera oso garrantzitsua da eta eh e, lortutako akordioa bezen garrantzi, garrantzitsua izango da paramilitarrekin e, adostasun batera iristea, azken finean ez duelako ez duelako balio alderdi alderri batekoekin bakarrik e, akordiotara hiltzea, ez? Hemen egia esan e, jende asko dago paramilitarren alde dagoena. Hemen eskuindarre radikala edo eskuin mm, eskuin aldeko ba bueno, alderri goso itxia eta konservadoreetakoak direnak e, tartean e, Alvaro Uribe e, presidenteoia ba nik esango nuke Alderdi horrek azken finean indarrasko izaten jarraitzen duela. Eta hor nolabait beldurra bat dago. E, Behinbakea sinatuta egiazko bake hori lortuko da. Egitan e, m, farkeko garrilariek eta gobernuak naiz eta akordio batera heldu paramilitarrek bere horretan onartuko dute dagoeneko Kolombia bakean dagoela eta, eta ezter gertatu ez balitz bezala. Horri da galdera. Bai, hori da, ez? Bi, bi ez direla bak gri bi alde. <risa> Uretu berdena berbadalgiarrizketan bai. bai, eta denbora guztian azkimarratzen ari gera Far Guerilla eta Kolombiako Gobernua, Far Guerilla Kolombiako Gobernua, baina hemen alde asko daude eta eta, bueno, <risa> tan justu... ba, espero de espero de gusei betetan bakea sinatu dutela kontatzen egotea, baina baina oso kontuz ibili behar da, ze eh, azken zinean eh, paramilitarrak oso presente daude Kolombian orainik ere. Indarra handia daukate, eta narkotrafikoarekin lotuta, noski ba, botere politiko eh, handiak daude, hori ez, da, ez da berria esatea. Eta hemen eh, Kolombian eh, bueno, ba, eh, produkzio maian eh, errega errega inak dira, narkotrafikoak eh, Ba, nik esango nuke kolombiakoa oinarri oso hondia dela eh, eta, eta horrekin amaitzea oso zaila era berean ezti eh, azken finean kolombian eh, produzitzen den eh, Ba, kokaina eta, eta alako, alako drogak gero Mexikora pasatzen dira eta Mexikotik estatu batuetara komerzializatzen. Hori sare guzti hori edo kate guzti hori nola baitek gelditu edo gelditzeko nik ustete, pff, mundu maiako arazoa dela narkotrafikoarena eta, eta menn Kolombian hasi besterik ez da egiten. E, horrek orrek era berean eh eztabaida da sakona dakar e, bakearen inguruko guztian, ez? Bake, bakea lortzeko narkotrafikoarekin ezter egin. E, nola maitzen da joku hori? Nola maitzen da kategori? E, narkotrafikoak eh nolabaiteko oinarria e, eragiten badu edo ba, edo baldin bada e, kolombiako gatazka sortze aldera Nola amaitu horrekin, mm -hmm. hemen narkotrafikoaren arazoan ikustete mundun baian ez da bai barko litzatekin gauza badala. Hortan utziko dugu gure solasaldia, Arantxi Padilla ulertzen dugu azteko egoera eta mm, minbera ez, baina bai, non bai, baina eh, ez dela egina, hor nazioartetik soiten delaik eta barnetik soiten delaik bi gauza berdin direla, eskertzen zaitugu Arantxi Padilla argitasunak emanik. <gülüyor> Zuei, mi esker eta beste bat arte.